من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله عز وجل وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد سبق معنا في الدرس الماضي الكلام الكلام على الحديث الخامس نعم هذا حديث ما يقول ان احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه نعم كpara kaluar pra ne shkuar ne hadithin e 5 hadithin numere 5 nam al hadith la yaqul anna ahadakum fi al ma' al da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil minhu Mos të urinojnë ndonjëri pe yush në ujin e ndenjur, pra në ujin që nuk rrjedh. Na. Wa hadithuna fi hadha al-yawm huwa al-hadith al-sadis. Hadithi sautu mushadidi 6. Hadith Abu Huraira radiyallahu anhu. Hadith Abu Huraira radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam qaal. Sa'idhur ghurrallahu sallallahu alayhi wa sallam ka thonë Nëse rishitë me qen në njëri prej jush, atëherë ta lani me 7 herë. Në muslim, ulahun me torrab. Dhe tek muslimi dhe para tyr para është me ve në transmetimin e muslimit. Dhe në hadithin e Abdullah ibn Mughassal, se Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ka thënë Dhon Adithin Abdullah ibn Mugafal, sa i dërgojë Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha walagha al-kalb fi al-ina'i faghsiluhu sab'an wa'affiruhu al-thaminata bi al-turab." Merë njëherë al hadith? Idha walagha al-kalb fi al-ina'i faghsiluhu sab'an. Nëse pinjjen apo rjedhin rajagut e çinit në enë, atëherë lajni me 7 herë. Wa'affiruhu al-thaminata bi al-turab dhe në tetë të njëjtë me dhe Jo no. ky hadith i bën hukmë ulëh e kelbi fi alina Ky hadith tregon pra po jaget e çën pra në en Ël muradu ulëh e kelb huwa shurbuhu min aladhi al mimma yakunu fi alina min ma'in wa nahwet Dhe qëllimi i këtij hadithi është Çuçeni pra pin në enë, në enën që ka ujë. Fëmaru Nbejo sallallahu alaihi ve alaihi vesallam an yughsel al-inao saban idha shariba al-kalbu minhu. Dhe ka urdhëruar i dërguari Allahu sallallahu alaihi ve salam që të lahet ena ku qeni pin ujë pra të lahet 7 herë. Në këtë dëlilun ala an riq al-kalbu najis. Dhe ky është argument se jarga e qenit është epik. Fa i dhe shërbë men inaa fa inhu yajib fi tatheeri an yughsala sab'a marrat ihda hunn bi-t-turab. Do të thotë, qeni pra, pi en, kë en, shtatër, ja në këtë enë, atëherë është detyrë që pastrohet kjo enë 7 herë dhe njëra prej tyre është me dhe. Wa ikhtalafa al-'ulama'u fi dhatil kalbi, hal huwa najisun am la? Jan kundërshtuar dietarët në mesjetë në lidhje me qenin, a është vet qeni picët apo jo? anna deyne yadmu fal ulama muttafiqon bisabket ala anna al kalb ala anna huma najisan bisabket yagos oshenit dietat kan dakor pra qe oshe pisot nam no. wa anna dhat al kalbi fa ikhtalafa al ulama fi ghalib ikhtilafan kabira bisabket navet qonen oshenit yan kundestuar dietat mesveti ne kundrstim to mad wa ala kull كانبغي التحرز من الكلب والابتعاد عنه. ده بالطرسيه دوات مولاغو nga qeni pra menjer. Do laguar menjer. وفي روايه اخرى قال واعثروه الثامنه بالتراب. ده نوتاسمنتين تيتر نوتاسمنتين تيتر هوش q pastorin no teten her pra me ve. وليس المراد ان يجعل التراب في اخر الغسل. Dhe nuk është për shëdim që të përdorët dheju në mas gusit, pra, në fundin nërë, nërë në fundit. Wa inna ma al maksod an yujjala imma fi auja li ghasla au fi afnai al ghasalatis sebin leti të kundi bilma. Shëdhimi është ose të përdorët në fëjdim të lares ose gjatë lares. Lianna hu idha jujila fin ghaslatil akhira fa inna hu ehtajjuila gëseletin tasete me mal sepse nëse përdoret në rënë e fundit pra dheu atëre ka nevojë për një larje tjetër me ujë që është e nënta oligedi ka rregjë ka shumë min ehl elami an gselat elturab takun hi elula dhaç mes sakta ga dietarat osh che larja ose pastrimi me dhe osh në fillim të saj وذالك لتخفيف نجاسه نجاسه الكلب التي وقعت على الاناء. Kjo është për shkak të letës, letësirës që ka ky lloj papasortie në enën që lëpinqeni, pra që han cin ose pinqeni. ثم ياتي بعد ذلك الماء فيطهر الاناء بعد ذلك بالتراب. Dhe më pas vjen që ena pra pasort mbrapa me dhe وهذا الحديث نص على وجوب غسل الاناء سبعا. ذكoya dit tregon për obliguesmorin e larjes e enës me shtat herë. ويترتب من هذا انه لا يغسل دون سبع غسلات فان ذلك لا يجزي ويبقى اثر للنجاسه. Tregon ky hadith se 7 hada, ghasalat, jucze, nuk përdoret shtat herë atë her ka mangësi në larjen pra nuk është përshëtuar larja e kësaj ene. وهنا مساله Hërë jakumu Më kamët të rabë Gajruhu minë lë monadhifat Kassabuni vë nahve Në këtu e linë pytja Nëse nuk përdorë dhejo Pra përdorëm në dishka tita që në lidhë me pasërtin Që është pasër të shë pastron Si sa punët e më rallë A e kryen këtë obligushmori apo jo? Walë gërë Anë minë lë ulemai Man kala bidhali Kërë anë hu jakumu Gajruhu minë lë monadhifati Më kamëhu Dhe disa pëdjetarve kanë thënë që kjo e plësonë të nevojë për këtë pastrim, nëse përdorët kjo loj detergenti. Udha dhe akharunën e min ahlil ilmi, ila anë në gherë të të rabë la jakur mu makamur. Dhe kanë përmënd në disa djetarë të tjerë që të gjë nuk lëpëson vëtëm se dheu. Udha li keli anë a të të rabë ahëtu të hurajnë, falma u mutahirë, u a të rabu mutahirun e akhar kemanës sa alajhi shërra. Dheu është, është një nga llojet e pastruesve. Sigurisht uji është një lloj pastruesi, edhe dheu është një lloj pastruesi. Pra kemi dy pastruesa. ده كيو هو القول الصحيح ده كيو është fjala e saktë. لذلك لأن في التراب ماده تقتل الجراثيم التي تكون في الإناء بسبب ولوغ الكلب فيه. Por shkak se në dheu, në dheu është një lloj Lënde e cila e pasron pra këtë pa pasërti Që nuk e pason pra asë kusht tjetër, vetëm sa dhe ju Dhe kjo gjë dëshmohët sot qartë Nga mjekët apo nga shkenstarët Që kanë vërtuar këtë gjë që është pastruas Dhe kjo gjë dëshmohët sot qartë Nga mjekët apo nga shkenstarët që kanë vërtuar këtë gjë që është pastruas Muhammad ibn Saleh ibn Uthaimin alayhi rahmatullah kjo është faqe e përmendur për Sheikh Uthaimin rahimahullahu taala në lidhje me këtë çështje fa ala hadha na qul la buda min ghsli al ina'i alladhi walagha fihi al kalb sab'an ihdahunna bi al turab wa la yujzi ghayruhu do për arsye duhet të pasohet patjetër 7 herë dhe e para atyre me dhe dhe nuk e pasoon këtë gjë vetëm si kjo që përmendëm sema in fi hadha al hadith nehi un au irshad min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ib'ad al-kilab ne targuhet chart dheshmi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon pra qet me qenit wa laqad kan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biqatli al-kilab thumma nahya an qatliha ba'da dhalik menfidim qed i dërguar i allah sallallahu alaihi wasallam ka urdhuar per vrasin e qenit mopas pra ka ndaluar ولكن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اتخذ كلبا لغير حاجه فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط ده ka përmendur dërguari Allahu sallallahu alaihi wasalam se ai personi i cili merr nje qen pa ndonjë shkak i paksohet nga shpilibimi nje qirat. O dhe nen ale hada fa na qul la yanbghi bal la yujuz lil muslim an yattakhid kalban li ghayr haja. Ne për të arsyeu themi Jënë qelë e vet muslimanit të marrë të përdorë një qen pa patur nevojë. La syma an hadha min adat al yahud wa al nisa ra fi asrina. Sodomos kjo është një cilësi e xhifutëve dhe të krishterëve në kohën tonë. U aiqan lianhu qad yalghu fi ba'd al aniya fa yunjisaha. Apo bon vaki çu mund lepi disa en dhe për të arsye ngelen të pista ato en amma in itakhadha alkalba lilhaja ka man yattakhadhu lilhirasa aw lilharath fayajuzu dhalik ama nasaymer e, e perdorin qenin per shkak kan sebeb si per shembull per tu ruajtur apo per shkak per per tu ruajtur ose per arat etje me rad ather e ka lejuar sheriati këtje welamma kana ta'jab ndëma tëra këthira min ebna il muslimin jetështëbëhona dhe lgarbi fërët të khiru në lkët dhe për të rësio është për tarë që di që shumë për bivit të muslimanve po garojnë me pasuësit e feve të tira pra që anë përëndimit duke, pra, duke përdojnë qënë sigur se përdojnë pra përëndimorët Falaj gjozulli il muslim e jetështëbëha dhe ardaj l'islam fi hadhihi al-masanah فانها مساله مهمه يجب ان تاخذ بعين الاعتبار. دبورتارسی nuk i lejohet muslimanit qe te pengjassoj me armishte islamit dhe borto do te jete i kujdesur pra do ta marrim me konsiderat kote gjë. La anna naktafi bi hadha alqadr w nas'al Allahu azza w jalla ayuwaffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Ne mjaftohemi me kte muslim qodham dhe falendrimet takon Allahu pra برش فاطمه ان شاء الله الشباب عندهم سؤال نعم اه نعم تفضل أسوال... السؤال أه... نعم السؤال السؤال سؤال اول أه... ما هي المطون أه... مثلا المهمه أه... للطالب العلم li hafdhaha mathalan fi al-aqeedah wal fiqh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd fa inna al-mutun kathira wa hiya takhtalif bi ikhtilaf al-mustawayat textet jan to shumta dhe kjo ndryshon simas gradës se personi qe do studojë fama kana muntadi an فانه يحتاج في علم العقيده الى متن الاصول الثلاثه ومتن القواعد الاربعه او كانهvoj per mësimin përmend të tekstit të tri parimeve apo të katër rregullave O i nevojë gjithashtu ila masail al-jahiliyah kulla li shej al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala apo ka nevojë për mësuar المصاحف الجاهليه اقشاشات الجاهليه ت جثا هطور بان tekste qi ka shkruar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allahu masharaf. Kema anhu aydan yahtaju ila kitab akhar mathalan fi bab al-asmai was-sifat. Si per shembull ka nevoj per nje libër tjetër që është në emat letësit të Allahut që mësohet përmendsh. Wa al-matn al-munasib fi hadha al-bab huwa kitab lumat al-i'tiqad din e ngjësi rahimehullah dhe më e përshtatshme për këtë çështje libri më i përshtatshëm është lumatulikat e El Mekdese wan man kan mustawa faqa dalik qalilan rihtaj ila kitabet tauhid sheik el islam muhammed ibn abdullah rahimehullah është një kitab i rëndësishëm në ngjyrë sështë... në sështë një grad më të lartë se kjo pra në musimin edituris ataer Të prekupohet me librin e tauhidit të, të Sheh ul Islam eh, Muhammed ibn Abdul Hapra Kitabut Tauhid. Ai i nevojitet gjithashtu tekni e akide vasitike të Sheh Islam ibn Taymiyyah te rahimehullah. Po ashtu ka nevojë për librin Akide al-Wasatiyyah të Sheh Islam ibn Taymiyyah Allahu shoroft. Dhe gjithashtu i nevojitet tekni e akideh al-Tahawiyyah të Tahawiyyah rahimehullah. Po është tu ka nevoj për librin Akidët Tahawie të iman Tahawi. Fa idhe të rakka haluhu ba'de dhalik, fa i hhtaju ila mutunin a'la, fa i hhtaju ila diraseti ashshrih, alleti ala hadhi në kutub, alleti sami'tum. Nësi ka pëllëtsuar për këto kushtë që përmendëm neve, për këto mësime, atër hynë në një kapitull tjetër për hynë në mësimin e komentimit të këture librevi që përmendëm më parë. Lakin qebl këtij la bida an yutqina hadi alkutub allati dukirat asma'uha hifzan wa fahman Para se ty në këtë në kuptimin e këtyre librave, atë duhet të sigurohet mirë në mësimin përmendës të këtyre librave, në një mësimin përmendës të mirë, të mirë fill. E idha fa'ala zalik fa, fa sayahsul ala 'ilmin jamm wa khayran adhim. Nëse i vepron këtë çu tham, atë arrin në një dije të madhe dhe në një mirësi të madhe. واما ما يتعلق بالفقه فيحتاج اولا الى كتاب شروط الصلاه واركانها وواجباتها لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نص نصا في كتب الفقه اتهر دوत مโซй librin e sheikul islam mohammed ibn abdul wahab per kushtet e namazit obligimet e srajt dhe sunnetet e saj وكذلك يحتاج الى كتاب عمدت الاحكام باشا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتمله على كثير من الاحكام الشرعيه باش تو kanevoj per librin Umdatul Ahkam praqesh na hadith dhe kjo esh e perfshir ne shum gjykime te shariatit. O mo uetberu muqaddimatan fi hadha al-babs fi bab al-fiqh. Dhe kjo esh si para thonia ne kapitullin e fikut. Thumma in taraqa ba'd ghalik fa ila bulugh al-maram li al-hajar ibn hajar alayhi rahmatullah. Dhe më pas, uh, kalon në libën Bulugul Meram të Hafidh ibn Hajar, Rahim e Allah ta'ala, Allah më shuraft. Fe, fejda hafidha haaditha hu, wa arafa maaniha, fa qatë haza ala ilmin gjemë fi i babi l-fiqë. Nëse i mëson këto adithe, për të libe që përmenda, dhe i mëson kuptimet e tërra aditheve, ka arritu pra një dhje më dhështore. Wa qatë këna lëllamët ibn Uthejimin, aleyha rahmetullohi, Yequl Ka thon pra dijtari i madh uh, shehu shehu Themini rahimohullahu taala men hafiza bulug almaran wa atqana alayhi sharhan fa huwa faqih Kush të mëson bulugul maran pra libër në hadithit dhe e kupton atë në mënyrë për sosur, më të përsosur me të vërtet ai është dijtar me fjalë faqih Fa hathi hiya alkutub allati yartadi biha talib alilmi fi babul aqide dhe fikh Topra janë librat që po përmendunë që do të fillojmë pra nxënsi i dijes në librat e aqides dhe të fikut. Të i dhaqë këna këto mutun, fa s'i tqëh edhe pas kësaj ila madh jentqel. Nisi plotson pra këto që përmendëm pra i mëson në mënyrë të përsosur, atë do kalojmë pra në librat e tjera. Nëftohemi me këtë qetë, el hamdulillahi rabbil alamin. Më vjen falënderimi nga Qymas dhe falënderimi i takon <tum> Allahut.